Buon ascolto da Radio Onda Rossa 87.9 in FM, ancora buon anno, buon 2016. Questa prima trasmissione dell'anno nuovo eh, per il ciclo inquinamento e rifiuti quest'oggi. Uh, parleremo di inceneritori inceneritori in Italia uh, da queste uh, frequenze avrete sentito uh, molte volte dell'inceneritore uh, di Albano quindi la uh, lotta contro questo inceneritore nel Lazio uh, mh, questa sera ci spingeremo a sud e a nord per capire un po' meglio che cosa sta succedendo in particolare in Basilicata a Matera e anche in, eh, al nord in Emilia Romagna mm, soprattutto parleremo eh, con eh, Mimmo un compagno del comitato no inceneritore di eh, Matera e con eh, il eh, dottor Laghi che è un medico che eh, ci spiegherà quali sono le conseguenze per la salute di eh, questi eh, eh, infernali Strumenti di inquinamento che sono appunto gli inceneritori. Quindi una brevissima pausa musicale, il tempo di contattare i nostri ospiti telefonici. Restate all'ascolto 87.9 in FM. Come annunciato, siamo in collegamento con Matera, con eh, Mimmo, un compagno del eh, comitato che si batte da tempo contro eh, l'inceneritore, ma eh, Matera diciamo, ha una particolarità perché eh, si, si parla di un cementificio. Pronto, Mimmo? Sì, ciao. Ciao. ciao. Buonasera buona a tutti. Ben trovato. Allora, eh, dunque, intanto... se ci vuoi ehm, spiegare in, in questo, questo fatto del cementificio che può funzionare come inceneritore sì ehm, diciamo non è una particolarità esclusivamente materana anzi diciamo che su tutto il territorio eh, nazionale c'è <coughs> questa ormai è in atto questa riconversione eh, industriale molto nascosta dei cementifici perché il mercato del cemento è in grave flessione e quindi eh, grossi gruppi, ma anche diciamo, cementifici diciamo, non appartenenti a grossi gruppi industriali, stanno riconvertendo da un po' di tempo il loro business dalla produzione di cemento all'incenerimento all dei rifiuti, che si chiamano, oggi non si chiamano più rifiuti, ma si chiamano CDR oppure CSS, quindi combustibile da rifiuti o... Uh, combustibile solito solido secondario. Ed è quello che è successo, che sta succedendo a Matera. <coughs> Abbiamo una, un cementificio dei talcementi molto grande, oggetto nel 2010 di una grossa operazione di uh, ristrutturazione che si chiama in gergo revamping. E, e che mh, nel 2013 ha chiesto di poter bruciare oltre a tutte le varie schifezze tipo petcock eh, e fluff che sono i residui del, delle macchine, diciamo degli interni delle macchine, ha chiesto di poter bruciare fino a 60.000 tonnellate di questo CSS che non sono altro che la frazione secca dei rifiuti eh, debitamente triturata e che Eh, a differenza del metano che si paga per poter bruciare eh, diventa una risorsa per eh, i cementifici che hanno tutti i vantaggi da questo tipo di operazione e cioè eh, vengono pagati per fare questo tipo di operazione le ceneri che si producono a differenza dei, eh, degli inceneritori normali vengono riutilizzate le ceneri pesanti contenenti metalli e altre metalli pesanti e altre cose molto pericolose vengono utilizzate per la produzione del clinker, quindi non hanno necessità di smaltire le ceneri risultanti dall'incenerimento e in più, siccome è un, impianto, un impianto industriale eh, diciamo che non fa incenerimento sulla carta, i limiti di, di emissione dei. Eh, diciamo degli inquinanti sono da 2 a 9 volte più alti rispetto a un inceneritore, per cui noi sono ormai 3 anni che combat lo combattiamo come noi inceneritore Matera, perché diciamo, li abbiamo smascherati già da tempo e in effetti è questa la strada che si sta intraprendendo. Mm. Senti, la, mh, la questione della salute la, la vedremo un po' meglio mh, con uh, l'intervento successivo. Però, io a te volevo chiedere eh, mh, intanto gli aspetti politici di questa. Di, di questa lotta perché eh, da quello che scrivete nel, nel vostro blog eh, appunto c'è stato un sindaco che è stato eletto eh, anche perché eh, mh, aveva dichiarato che non ci sarebbe mai stato un inceneritore a Matera e eh, un sindaco PD che invece poi ha cambiato eh, diciamo parere diciamo così e nel comunicato che appunto Ho letto dal vostro blog eh, quando è entrata in vigore la legge Sblocca Italia, la famigerata legge voluta da Renzi per. dare impulso eh, per lo più a tutte le produzioni da eh, idrocarburi o anche eh, produzioni tossiche come, come questa degli inceneritori la regione eh, Basilicata non ha eh, diciamo non si è opposta come la legge consentiva e come altre regioni hanno fatto ecco se ci puoi fare un po' il, un, un riassuntino per chi non conosce bene eh, ovviamente le questioni Luca Eh, di, di come eh, politicamente si è sviluppata questo, questo brutto affare certo, eh, questa è una forse delle pagine più diciamo, peggiori della, della mia regione perché come immagino molti eh, sapranno è eh, una specie di Texas italiano è una, un territorio martoriato dalle trivelle petrolifere c'è una ricaduta eh, diciamo ridicola dal punto di vista occupazionale economico, ma eh, una ricaduta pesantissima di inquinamento sugli invasi d'acqua, nel terreno, adesso sono state autorizzate anche prospezioni nello Ionio, che è un mare chiuso, quindi molto molto pericolose, e tutta questa diciamo tutte queste cose insieme all'articolo che prevedeva l'aumento de, del diciamo lo sblocco degli inceneritori erano contenuti nella, nel cosiddetto sblocca Italia. C'è stata una grandissima manifestazione eh, di disappunto e di piazza con eh, tantissime, diecimila persone hanno sfilato a Potenza sotto il Palazzo della Regione, ovviamente c'eravamo anche noi, e chiedevamo che la Regione impugnasse lo sblocca Italia, ma sia per quanto riguardava il petrolio sia per quanto riguardava. gli altri articoli riguardanti gli inceneritori. La Regione non ha fatto assolutamente nulla, ma eh, diciamo forse diciamo, per rendere meglio il quadro della situazione sono interessi talmente diciamo, grossi che permeano tutto il tessuto politico, così come a Matera per esempio eh, questo stabilimento che è qui da 40 anni e ha occupato tante famiglie materane, ha, finanzia tante attività pseudo culturali e pseudo culturali quindi tante associazioni sono eh, diciamo silenti perché in qualche modo eh, traggono qualche vantaggio economico la cosa anche molto molto grave sorge in una zona eh, archeologica eh, con testimonianze del paleolitico importantissime e eh, sempre questo cementificio, ha fin finanziato scavi alla sovrintendenza archeologica, cioè se si va a visitare il museo archeologico di Matera tutte le locandine riportano il logo di questo cementificio. Questa è la tecnica che utilizzano diciamo, per sopire le coscienze un po' dappertutto, perché abbiamo, adesso ci stiamo coordinando con altri... Eh, comitati in tutta Italia cioè, que queste cose succedono per tutto, succedono a Calusco Darda succedono a Firenze, su succedono a Montelice succedono dovunque sono presenti questi grossi cementifici, questi grossi cementifici anche soprattutto i e, dicevo quindi per me è, molto la la, diciamo, è trasversale sia alla maggioranza che all'opposizione, qualsiasi sindaco, qualsiasi giunta o consiglio comunale non può prescindere dal, diciamo, da questi mh, queste imprese ingombranti, ecco, chiamiamole, chiamiamole così. Immaginiamo invece, e, e stessa cosa succede con le, impre, le imprese petrolifere, la Shell, la Total, Leni, che eh, finanziano film, non so se avete visto Basilicata costu Costa. Che dà un'immagine idilliaca della Basilicata ed è stato finanziato, sponsorizzato da lei e dalla, e dalla Total. Quindi è, è molto difficile, queste lotte diventano molto difficili quando eh, diciamo, ci sono elementi di distrazione di massa. Noi siamo reduci da un capodanno di Rei dalla nomina di Matera come capitale europea della cultura. molti di noi pensano che diciamo tutto questo non sia un caso, ma che eh, sono elementi di distrazione per, eh, per evitare che la eh, popolazione noi siamo pochissimi in Basilicata su una superficie molto ampia, siamo 600.000 persone poco più di 600.000 persone. Siamo siamo meno di tutto, meno di tutto l'Interland barese, quindi diciamo sono, sono territori sguarniti e, ed è facile eh, diciamo, aver presa su, su, diciamo, su territori così dove ci sono problemi di lavoro problemi di so, diciamo sopravvivenza quotidiana e quindi nasce la Card Carburanti con un'elemosina per tutti patentati poi adesso hanno firmato perché per esempio non è stato detto che Eh, mentre la RAI annunciava il capodanno da Matera, il Presidente della Regione sottoscriveva un eh, protocollo per il raddoppio delle estrazioni petrolifere e eh, diciamo, nelle zone più martoriate, che sono quelle della Val d'Agri, eh, la concessione di circa 14 milioni, se non mi sbaglio, di metri cubi di gas gratuito ai residenti. Che è ben poca cosa rispetto diciamo, a tutto quello che, che viene portato via quotidianamente dalla Basilicata. Quindi sono lotte abbastanza difficili, però non, non ci arrendiamo. Senti, voi avete fatto un uh, volantino molto eloquente insomma che sintetizza uh, sia i pericoli, i problemi che anche le richieste mh, del, uh, del Comitato e cioè dei cittadini uh, di Matera. No? E io volevo che tu uh, spiegassi anche l'assurdità la, energetica, non solo mh, dal punto di vista della salute, Eh, di eh, distruggere appunto dei eh, rifiuti che potrebbero essere riciclati che eh, appunto vengono invece eh, bruciati e immessi nell'aria sotto forma di fumi tossici e eh, anche l'altro aspetto che è quello degli extra profitti per il cementificio esatto, allora io penso che queste cose vadano spiegate molto semplicemente alle persone, cioè Quello che noi produciamo, eh, tutta la frazione secca che produciamo di, eh, di rifiuti, eh, sono diciamo, un valore, dovrebbero essere un valore. Se noi immaginiamo che i vari consorzi acquistano questo materiale, i consorsi, diciamo quelli per il riciclo, acquistano il vetro, acquistano l'acciaio, acquistano le plastiche, quindi diciamo c'è una buona resa da, da parte se facesse una buona differenziata il rifiuto sarebbe un, una risorsa che in questo caso arricchirebbe la collettività. Questo non succede perché il ciclo dei rifiuti eh, parliamo di, di mafia del ciclo dei rifiuti, deve essere gestito male, necessariamente male e questo, diciamo, questa cattiva gestione deve partire da Una cattiva gestione delle discariche, della raccolta prima di tutto, quindi non si fa la differenziata, si tende a raccogliere tutto insieme, quindi si crea un problema di raccolta, tutto questo, diciamo, quest che viene raccolta insieme non ha nessun valore perché non è valorizzabile in nessun modo, va a finire nelle discariche. Le discariche, possibilmente a gestione privata, si saturano e quindi si, è che, si crea il problema della discarica. satura, quindi l'immondizia che so, di Matera è successo a, a novembre, è stata chiusa la, eh, la discarica, l'immondizia di Matera andava in due discariche molto lontane per un costo mensile di 400.000 Euro in più rispetto al preventivato. Nelle discariche superpiene interviene in genere l'imprenditore che dice ok allora ti tratto l'immondizia in più che mi arriva, ne faccio un CSS certificato, cioè se lo certificano da solo che è un CSS, cioè che quella significa solo plastica oppure solo legno o altre cose, dopodiché questo CSS certificato lo dobbiamo in qualche modo bruciare. Ecco che vediamo quattro soggetti che si arricchiscono su, sul ciclo dei rifiuti. Come ultima, eh, diciamo, ovviamente l'ultimo step è l'incenerimento tutto questo viene a carico dei cittadini che devono pagare la Tari, cioè tutto questo costo viene suddiviso in modo diciamo più che proporzionale sui cittadini se invece fosse valorizzato il rifiuto <coughs> diventerebbe un utile cioè se si facesse la raccolta differenziata, se si riuscisse a riciclare eh, a rendere diciamo a vendere i materiali riciclati. quindi fare una buona separazione anche a valle della raccolta eh, si avrebbe un buon umido cioè la frazione umida potrebbe diventare del compost da usare o da vendere eccetera. e questo diventerebbe un vantaggio per le collettività che producono questi rifiuti ma questo non è da noi è ancora peggio diciamo, rispetto ad altre realtà del, del nord più virtuose da noi questo non è Abbiamo scoperto una serie di, eh, di situazioni particolari di volontarietà, cioè queste, queste situazioni devono andare così perché devono arricchire quella filiera dei rifiuti, ovviamente se, non, se, la, se la filiera fosse diversa non ci sarebbe neanche necessità di portare una frazione secca che rimarrebbe, che sarebbe minimale dal 5 al 10%, non sarebbe neanche diciamo, utile portarla nei Eh, negli inceneritori per, perché far diventare pericoloso un rifiuto che non è pericoloso cioè, se io ho delle cose che stoccate non mi creano nessun problema perché le devo far diventare un problema bruciandole e facendo produrre eh, mercurio, cromo esavalente idrocarburi policiclici aromatici e altre cose che, che sono molto ma molto dannose per, per la salute Ovviamente, diciamo, molta gente, il messaggio che passa e che fanno passare è ma tanto questi rifiuti dove vanno a finire, che cosa ne possiamo fare, sembra che l'unica soluzione sia quella dell'incenerimento, invece è proprio quella diciamo, più sbagliata e costosa per la collettività. Senti Mimmo, per chiudere questa interessante eh, intervista, insomma questo, questa corrispondenza che tu ci stai facendo da Matera, intanto eh, la, la battaglia, la lotta è ancora in corso perché eh, non, eh, non è detto che loro signori riescano e poi voglio dire poco... Poche settimane fa c'è stata una vittoria molto importante dei comitati abruzzesi, in particolare sul no alle trivellazioni in vicinanza della costa. La battaglia non è finita, però sicuramente è stato un buon risultato. Che mh, previsioni puoi fare delle prossime tappe di questa lotta e degli obiettivi? Senti, ti dico due particolarità. Allora, il 31 noi eravamo in piazza a Matera, abbiamo messo su un balcone di proprio in piazza di fronte al palco di Rai 1, abbiamo issato un, eh, uno striscione molto grande, noi inceneritore a Matera, la Digos eh, per questioni di ordine pubblico che non abbiamo ben compreso, sinceramente, dopo un paio d'ore ce l'ha fatto rimuovere, per cui diciamo la gente ha fischiato moltissimo questa, diciamo, questa prepotenza su.. su questa attività e, e ti dirò ancora di più domani saremo in tribunale a, a sostegno di un attivista eh, che da sempre si batte contro questa diciamo contro sia i revamping che sia questo ampliamento della, della capacità di incenerire degli talciamenti perché è stato querelato per diffamazione da, eh, dagli talciamenti noi saremo in tribunale sa, sappiamo già che queste eh, diciamo queste azioni sono azioni intimidatorie perché è un colosso da 18 dipendenti, 5 miliardi di fatturato anno che querela un povero attivista di una città da 60.000 persone, ci sembra sinceramente un'azione di intimidazione. Non, non ci sa, abbiamo già avuto parecchie adesioni, siamo sull'ordine delle 220 adesioni, quindi probabilmente domani mattina ci sarà un bel corteo sotto il Tribunale di Matera a sostegno di questo attivista che si chiama Piva Cito. e quindi noi noi continuiamo, non ci fermiamo. Eh, io ritengo che la politica se messa sotto pressione costante eh, non non può ignorare, non fosse altro per eh, diciamo così, per un tornaconto elettorale. Eh, L'indifferenza è quella che eh, diciamo è quella che fa più danni di tutti, cioè il il non interessarsi perché tanto magari è un problema non percepito perché magari si pensa che tanto tutto sommato non fa tanto male oppure non arrivano a me quei fumi quindi non mi interessa siamo riusciti ormai da tre anni abbiamo fatto tante azioni eclatanti anche al campo sportivo eh, durante la festa patronale che è una, feste, una delle feste storiche italiane diciamo quelle più importanti italiane Eh, abbiamo fatto tante azioni, tante azioni diciamo di guerriglia eh, comunicativa continueremo a farlo oltre a tutte le attività invece legali di, di, diciamo quelle serie di supporto per evitare che questo possa accadere c'è da dire che comunque non è che noi diciamo di chiudere le tarcelanti noi diciamo non guadagnate cioè se voi dovete fare un extra profitto sulla nostra salute Pagate il gas, bruciate il metano per produrre il vostro cemento, guadagnate un po' di meno e noi ci guadagniamo in salute, non stiamo dicendo chiudete gli talcianti perché poi l'aspetto del ricatto occupazionale è un'altra diciamo un'altra un nota caratteristica diciamo, di questi grossi impianti si mandano sempre avanti gli operai dicendo se non facciamo così dobbiamo chiudere se non facciamo così dobbiamo chiudere invece non è così perché hanno grossissimi fatturati e grossissimi utili certo, va bene noi ti ringraziamo Mimmo speriamo di aver dato Grazie, un piccolo contributo come radio alla vostra lotta e voglio ricordarti che se volete sul sito della radio poi potrete scaricare da domani questa trasmissione Eh, liberamente o ascoltarla al, al sito appunto ondarossa.info ma linkeremo senz'altro alla nostra alla nostra pagina <ride> ciao ciao grazie a te ciao. ciao ecco abbiamo ascoltato Mimmo del comitato non ceneritore di Matera una pausa musicale e poi ci collegheremo con Parma As I walk this heart alone I wonder exactly why is I believe When there's nothing there for me to return to Other than blind faith with the lack of believing And not to say that I have nothing I have everything and I am grateful But my head is trying to tell me something In this state of mind I feel so hateful stay yeah. yeah. and As though I can't see something, and though this beacon's ever-flashing, I can't revisit without rehash. When, when I'm stuck in where I created fear, I cannot fix myself. Siamo in diretta, Onda Rossa 87.9 in FM, la trasmissione che state ascoltando è Entropia Massima, la trasmissione di questa sera eh, la stiamo dedicando agli inceneritori italiani, a queste... Eh, a questi inquinatori tremendi che eh, sono sponsorizzati anche dalle leggi e dalle azioni del governo in particolare dal eh, governo Renzi con lo Sblocca Italia e non solo, ma siamo in collegamento con un un altro interlocutore importante Ferdinando Laghi che è un medico e mh, mi correggo rispetto all'informazione errata che ho dato prima non, eh, non siamo in collegamento con Parma ma con Castrovillari in, eh, in Calabria pronto Ferdinando? Eh, buonasera, saluti a tutti ecco ben, ben trovato allora con eh, tu hai sentito la prima parte della eh, trasmissione ehm, adesso Parleremo appunto degli aspetti eh, che riguardano la salute no? e quindi uh -huh. eh, quando eh, si pensa che un inceneritore, evidentemente è questo che il, il potere vuol far credere, eh, butta nell'aria un po' di fumo ma che vuoi che sia, eh, è importante invece capire... Eh, quali sostanze e soprattutto quali danni possono fare alla salute. E quindi ehm, tra l'altro per chi volesse approfondire eh, c'è questo sito: anzi, ti, ti prego di introdurre un attimo l'associazione di cui fai parte, la ISDE, no? Mi sembra? Sì, ecco, eh, che è una adesso ve, ve lo spiegherà direttamente lui, che fa un lavoro meritorio appunto a tutela della salute eh, dei cittadini e delle cittadine. Okay. Buonasera a tutti, Allora, eh, io sono il vicepresidente nazionale di ISDE Italia Medici per l'Ambiente che è l'affiliazione italiana di, appunto, di questa associazione internazionale presente in 36 paesi del mondo che studia particolarmente i rapporti tra l'inquinamento ambientale e le ricadute per la salute dei cittadini E quindi niente, quindi per quanto riguarda il problema del, dell'incenerimento dei rifiuti eh, mh, a livello scientifico non c'è eh, c'è una produzione sterminata di bibliografia, di bibliografia cioè di articoli, e eh, eh, quindi nessuno più discute che l'incenerimento dei rifiuti è collegato ad una produzione, ad un'emissione in ambiente di sostanze tossiche e cancerogene così definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra cui i, le micropolveri, il particolato fine ultrafine e tutta una serie di sostanze dai metalli pesanti alle diossine eh, agli idrocarburi policiclici aromatici, tutte sostanze che vorrei segnalare eh, contribuiscono alla cancerogenicità dell'inquinamento dell'aria, come è stabilito sempre dall'OMS già dal 2013 e che non possono essere in alcun modo intercettate nei vecchi e nei nuovi inceneritori perché eh, la dimensione di queste particelle che vengono immesse in aria ambiente è così piccola per cui queste particelle non sono suscettibili di, eh, di essere appunto intercettate dai filtri Ecco, scusami una precisazione. Ascolta, una precisazione a proposito del eh, particolato di cui si parla eh, nelle città, l'inquinamento sì. automobilistico, i PM10 e PM2,5. Eh, si usa sì. questa stessa unità di misura per questi fumi? Per queste particelle? Allora. Eh, il PM10 si usa il PM10 e il PM2,5 perché sono le sostanze che ancora si possono eh, controllare, si possono monitorare, si possono pesare tra virgolette, in realtà il PM10 diciamo che eh, il 10 a indicare il diametro di queste particelle è molto poco dannoso perché si ferma nelle vie aeree superiori poi viene espulso e man mano che diminuisce la grandezza queste particelle diventano sempre più pericolose quelle più pericolose sono quelle da 1 micron da 0,1 micron da 0,01 che non sono quantizzabili e sono le sostanze più pericolose perché Proprio perché sono così piccole, non solo aggrediscono l'apparato respiratorio, ma dai polmoni passano direttamente nel sangue, andando a svolgere direttamente in tutti gli organi un'azione tossica, irritante, cancerogena, che può essere raddoppiata dal fatto che queste particelle, dannose di per sé, possono trasportare Anche altre, altre particelle come i metalli pesanti, per esempio, a loro volta dannose, dan quindi raddoppiando la loro pericolosità per l'organismo. Quindi le, eh, il, il particolato grossolano, il PM10, in realtà è abbastanza poco aggressivo se messo a, eh, diciamo a confronto con il particolato ultrafine, che non è per sua natura, come dicevo. quantizzabile proprio in rapporto alle sue dimensioni e che molto più facilmente non solo entra attraverso le vie respiratorie, ma si va a depositare al suolo, nelle acque a livello entra e quindi nella catena alimentare diventando un pericolo ubiquitario, non solo nella zona che lo ha prodotto. Senti, a proposito della eh, insorgenza del, de, dei vari tipi di carcinomi, eh, spesso eh, da parte degli inquinatori si dice ma non c'è sufficiente evidenza della eh, relazione causa-effetto tra eh, questi inquinanti e l'insorgere del cancro nelle persone. Eh, L'anno scorso noi per esempio da, da questi microfoni abbiamo Eh, fatto una trasmissione con la dottoressa Gatti che è un'esperta di nanotecnologie e che ha mh, diciamo, è riuscita a dimostrare anche a livello internazionale invece la relazione diretta tra eh, queste eh, L'azione di queste particelle nel determinare il cancro, ha vari tipi di, di, di cancro ovviamente. Ecco, questo tipo di eh, contestazione da parte degli inquinatori eh, ancora viene portata avanti oppure eh, diciamo, i dati scientifici ormai eh, rendono evidente, dimostrabile eh, questo fatto che a, a tot emissioni di inquinanti eh, ci sarà una percentuale di cancri? Dunque eh, questa del diciamo del mistificare l'innocuità di queste emissioni è ormai una battaglia di retroguardia lasciata a pochi eh, diciamo eh, a poche persone. In realtà si eh, vuole può scaricarsi eh, le linee guida ISD della nostra associazione dal nostro, dal nostro sito appunto eh, in cui appunto c'è una ricchissima bibliografia oltre, eh, le linee video sono uscite ad agosto quindi oltre i 100 articoli eh, attuali eh, selezionati tra le migliaia prodotti e che dimostrano, uno, senza, alcuna, diciamo, senza alcun dubbio che queste sostanze hanno, sono cancerogene e quindi determinano eh, malattie di questo tipo ma non solo problemi diciamo di tipo neoplastico, quindi il cancro, ma per esempio c'è una evidenza scientifica chiara e non, non discutibile rispetto anche a problemi cardiovascolari, queste sostanze svolgono un'azione protrombotica, cioè facilitano, per dirla in termini semplici, ma, malattie come eh, l'ictus cerebrale, come l'infarto del miocardio. Proprio perché eh, è fatto un leggero spostamento di concentrazione perché i, i rischi aumentino notevolmente. Vorrei quindi, dato che per, eh, mh, per accertato questo aspetto, vorrei se posso eh, eh, dire, mh, fare due ulteriori precisazioni. Fra eh, l'altro, eh, un altro degli argomenti util utilizzati da chi dipende questi eh, diciamo, eh, impianti indipendibili e il fatto che sono all'interno dei limiti di legge e che i nuovi inceneritori sono eh, meraviglie tecnologiche e quindi vanno oltre, oltre il rischio. Allora, diciamo innanzitutto che i limiti di legge non hanno un fondamento scientifico, nel senso che sono una, eh, diciamo una formula compromissoria tra esigenze diverse, esigenze di salute, eh, conoscente del tempo, ma anche pressioni politiche, interessi economici e quant'altro. Nel senso che una sostanza tossica non ha un effetto soglia al di sotto del quale diciamo la sostanza tossica diventa innocua, quindi meno uno se ne becca e meglio è. non solo, ma i limiti di legge riguardano le singole sostanze e, e mentre è la norma praticamente che il nostro organismo viene sottoposto a un bombardamento da inquinamenti diversi per cui quelli inutili come gli inceneritori anzi dannosi anche economicamente sarebbe bene evitarceli perché ti vanno ad assommare a, tutti, a tutto l'altro il resto impatto inquinante a cui noi siamo soggetti. Per quanto riguarda poi l'aspetto tecnologico, eh, eh, i cioè gli, gli inceneritori di ultima generazione, anzitutto dico che esiste sempre un'ultima generazione che precede una ulteriore ultima generazione, che mette quella precedente Fra, eh, fra le tecnologie obsolete, vecchie eh, eh, diciamo da archivio ma in realtà i nuovi inceneritori cambiano semplicemente la qualità degli inquinanti il tipo di inquinanti ci sono meno diossine ma non eh, zero diossine ma c'è più particolato che una sostanza esattamente cancerogena come le diossine e un altro elemento che vorrei segnalarvi è il fatto che è cambiata completamente la taglia degli inceneritori, per cui, eh, nel senso che i nuovi inceneritori sono enormemente più grandi dei vecchi, mentre i limiti di legge riguardano la concentrazione per metro cubo. Voi capite che se un vecchio inceneritore produceva diciamo un numero a caso, 100 metro cubi, 100 metro cubi eh, di emissioni al giorno e un nuovo inceneritore ne produce mille alla fine anche le diossine prodotte in quantità minore per metro cubo se la quantità è dieci volte maggiore alla fine la somma totale è, è, è a pareggio quindi c'è questa doppia cosa da considerare che, ci fa, che non ci fa stare assolutamente tranquilli nemmeno con gli ultimissimi inceneritori di ultimissima generazione Senti, eh, come diciamo in chiusura di questo quadro molto inquietante eh, dal punto di vista della, della salute, eh, volevo che eh, ci parlassi proprio di alcune di queste sostanze, no? Mh, perché eh, qui leggo, tra oltre le diossine, ci sono vari metalli. pesanti, benzene, l'acido cloridrico, eh, vari ossidi di zolfo, di azoto e poi ehm, queste sostanze eh, a un certo punto voi scrivete che eh, non solo si ehm, accumulano nei tessuti grassi ma addirittura eh, superano la barriera placentare e eh, quindi arrivano al feto delle, delle donne incinte e passano anche attraverso il latte materno eh, quindi che si Bene. beve il neonato e, e poi l'ultima cosa ti volevo chiedere che eh, gli inceneritori, voi scrivete non c'è soltanto il problema dell'aria eh, che inquinano ma anche l'acqua reflua perché eh, producono anche eh, appunto dell'acqua inquinata certo, allora eh, un po' di cose Una delle sciocchezze che si dicono su, sugli inceneritori che servono a eliminare le, le discariche. Se c'è un modo per rendere strutturali le discariche tossiche, per i rifiuti tossici, è esattamente quello di incenerire i rifiuti, perché il 25-30% di quello che viene bruciato diventa cenere tossica, perché eh, tossica diventa col processo di combustione, e richiede discariche strutturali per i rifiuti tossici. di scariche molto costose da costruire e da manutenere, In più, quello che esce dagli inceneritori è noto solo in minima parte, perché cambiando di volta in volta il combustibile a seconda della natura dei rifiuti, naturalmente eh, si formano con le alte temperature tutta una serie di sostanze sconosciute. Tra quelle conosciute ci sono tutta una serie, per esempio, di metalli pesanti dall'arsenico al berillio al cadmio al cromo e così via, che sono cancerogeni certi per l'uomo e che vanno a colpire tutti, vanno a porre un rischio cancer, cancerogeno per tutti gli organi e apparati. Ci sono le diossine che, che vengono inalate, perché sono sostanze aeree, ma, ma sono nel nostro organismo, eh, entrano soltanto per il 10% con l'aria che respiriamo. Perché il 90% delle diossine che sono nell'organismo, ahimè, di ciascuno di noi, ci entra attraverso eh, eh, cibi contaminati, attraverso la contaminazione delle catene alimentari e allora che si ha, allorché queste sostanze, come dicevo, si depositano nelle acque, a parte le acque reflue di lavaggio degli inceneritori, ma anche quello che esce dai camini, poi non è che rimane per sempre sospeso in aria, si deposita al suolo oppure al suolo viene trasportato dalle piogge e quindi va a inquinare i fiumi, va a inquinare i prati e quindi gli animali che mangiano eh, i vegetali oppure l'uomo che mangia direttamente i, eh, i vegetali oppure che mangia gli animali che hanno concentrato nel loro organismo diciamo quello che hanno mangiato e quindi l'inquinamento delle catene alimentari. Quindi cioè eh, tutta una serie di sostanze che, ripeto ancora una volta, a motivo della loro natura e della loro grandezza non possono essere intercettati in nessun modo e che quindi vanno a, eh, diciamo, a colpire, vanno a rendere estremamente pericolosa non solo l'aria, dicevo, delle persone che abitano attorno agli inceneritori ma anche con il, pro, con il, il meccanismo dell'inquinamento delle catene alimentari vanno anche a colpire persone, popolazioni eccetera anche enormemente distante, distanti dal punto di inquinamento. Bene, cioè male, nel senso che il quadro che hai fatto è molto chiaro, molto preoccupante volevo anzi anche invitarti a ricordare qual è il vostro sito per chi volesse approfondire l'argomento anche per quei comitati che esistono, che magari si formeranno per combattere questi inceneritori che come ricordava Mimmo nella corrispondenza precedente purtroppo sono favoriti anche magari nella forma degli incentivi ai cementifici, che appunto vengono riciclati in questo modo... Eh, producono cemento ma anche incenerimento eh, grazie al governo allo sblocca Italia voluto da Renzi Appunto eh, questi danni alla salute rischiano di eh, aumentare ancora come se non bastasse quello dell'inquinamento eh, che già subiamo per, per il traffico automobilistico e altre e il riscaldamento domestico quindi ecco se puoi ricordare il, il sito della eh. vostra associazione e, e poi ci salutiamo certo eh, il sito è www.isde.it e lì eh, si possono trovare tutte le, tutta tutta l'altra documentazione credo due linee guida molto importanti che noi abbiamo redatto quest'anno uno riservato allo smaltimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani quindi tutto quel, eh, quell'esplodere della digestione anaerobica del, del cosiddetto biogas in alternativa al compostaggio aerobico che è assolutamente da preferire che è diventato il primo la digestione aerobica un elemento diciamo, grave di aggressione alla produzione agricola e alla salute dei, eh, diciamo, dei cittadini e l'altro proprio complessivamente sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani basta eh, entrare nel sito www.irte.it e nel, eh, nel motore di ricerca, digitare RSU o rifiuti e si possono scaricare tranquillamente gratuitamente entrambe le linee guida che sono scientific scientificamente inattaccabili con una ricchissima e recentissima bibliografia scientifica ovviamente Benissimo, grazie ancora e quindi ricordo a te a chi te. ci ascolta che è possibile ascoltare riascoltare questa trasmissione e scaricarla ovviamente gratuitamente dal sito di ondarossa.info alla eh, okay. trasmissione Entropia Massima. Grazie con, con ancora. 30 secondi? Sì, prego. ecco volevo soltanto eh, avevo dimenticato una cosa fondamentale tu hai detto giustamente che eh, il bambino in grembo alla mamma eh, ha l'aggressione la, eh, dell'inquinamento est esterno compreso quindi quello da incenerimento. ma io a questo vorrei aggiungere un altro aspetto ancora più inquietante che i genitori prima di concepire quindi tutte le persone esposte per un periodo prolungato diciamo a un inquinamento ambientale possono avere delle alterazioni geneticamente definite trasmissibili per cui il bambino nel grembo materno ha un doppio attacco da parte dell'inquinamento, uno acuto dall'inquinamento presente esterno, due eh, il danno eh, genetico che gli viene trasmesso dai genitori E, e, i, i cui geni i sono modificati in rapporto alle pressioni dell'inquinamento eh, a loro volta ricevute questa è veramente è una gravissima responsabilità che noi abbiamo nei confronti delle, eh, delle future generazioni no, grazie ti ancora ti ringrazio di questa precisazione effettivamente molto importante oltre che molto grave purtroppo allora grazie ancora e buon lavoro Grazie, grazie a voi, buon lavoro. Ecco, la trasmissione è finita, non abbiamo lasciato spazio alle telefonate perché diciamo, il contributo dei nostri ospiti via telefono era eh, piuttosto denso e speriamo comunque che sia stata interessante e mh, utile. Come vi abbiamo già detto è possibile approfondire per chi lo desidera su internet sia eh, per quanto riguarda la lotta a Matera contro l'inceneritore eh, del comitato no inceneritore di Matera che appunto questa, eh, il lavoro prezioso di questi medici eh, di questa associazione eh, con, che, eh, di cui ci ha parlato. Il vicepresidente Ferdinando Laghi. Buon ascolto con Onda Rossa, vi ricordiamo anche la necessità vitale di sottoscrivere per consentire alla radio di continuare a trasmettere i mezzi. Li conoscete: si può venire direttamente qui in radio oppure fare un versamento sul conto corrente postale 61 80 40 01. Per i più tecnologici, si può utilizzare. Il, eh, il sito internet della radio attraverso cui fare un bonifico, un versamento eh, eh, anche da una ricaricabile eh, e eh, partecipare come ulteriore eh, modalità alle iniziative eh, culturali e musicali della radio Che servono appunto per garantire il finanziamento, la copertura delle spese dell'emittente. Buon ascolto e ancora buon 2016 da Onda Rossa 87,9 in FM, entropia massima. Vi dà appuntamento a lunedì prossimo, stessa ora, 20 e 15.